Ez denetan, baina gehienetan Euskaldunak, modalitate hauetan. Eta gehienetan ere Frantzia eta Espainiarekin hariko dira. Mexiko kere aukerak izaiten alditu, Argentinak, Palamotzea mereziki, eta Uruguay eta Kuak beti sopresabat edo beste usten dute. Haukten profesionalen parte hartzeak lehiain tresgairrak utziko ditu, gehienik Frantziak egindu profesionalen sartzearen aukera, eta ikusi beharko da zer emaitza uzten duen Palamotza 6 punta eta esku uskan. 6 puntaan errik irastorzada izen famatuena, baina kasu Espainiaren kondu inak Ki osa izanen baitu parean. Eta eskuska zer egan, eta eskuska zer Frantziak Yves Zalaveri sala emaitea deliberatu du, trebatzaile eta pilotari, lekuindarak bere urbilekoekin osatu du selekzioa, tartian terriarizmendi profesionala izana ere, Michel Poitze, Frantziako selekzioko kirol zuzendariak, badu esperantza. Zendako ez esku eh, eskuskan, zenta Yves Zalaveri eta talde berri batekin baz zerbait egitean adute, hortan eh, lana askarri haidide. Ah, ah, Lanean askarki joan den Iraila Astapenetik. Sala eta Arizmenderekin batera Julien Etxebergi aierktaga, Xabi Mendixen bertaga, Amede Lafit landesetaga, eta Patxi Etxegarai aierktaga izanen dira, azkenunek unek urte baizik ez ditu, eta Sala bezalako pidotari batek zer ekartzen duen eraiten digu. Teknikoki egia da, lera, ba, uste, nozomala dela ere bai, Sala izan da hemen, Ipagaleko etxapeldun ahondiena ezkerparetan, eta segidan ikusten da, ezagutzen duela berezera eta nola behar den eman pilotari, ero eskuagoro, ero zangoak kunatu edo kusi ditugu gauzabatzu, berekin hastean geizkia gigiten ginen dituenet, eta berak segidan ikusi du, eta saiatu da horrean aldatzen, ondugia bai, Eta ortako usteo teknika alde hori berak ekartzen e dura. Ageriko fruituak ekartzen dituen. Eskuzka, Leia, Frantzia eta Espainiako selekziona artean izanen da gehien bat, baina Kasuere Mexikagai, trinketista enitzekin etorri baitira, Orlando Diaz, Juan Medina, Stitch eta Abar, eta Kasuere estatu batuagai, Toni Huarte bastandara izanen baitute ordezkari esperientziasko pilotaria. Palamotzean ere profesionalak izanen dira, Fusto Argentinarendako dako, Neko Brefel, Frantziarekin.